Kapitola 10. Dandavago Hul. Verš 129. Sabi ta santi dandasa, sabi bhajanti mačuno, atanang upamangatva nahanejana Všichni se třesou před holí, všichni se bojí smrti. Přirovnává je ostatní k sobě, nech nikdo nezabíjí, ani k tomu nenavádí. Verš 130 <tí> Sabi ta santi dandasa, sabi sang dživitang piang, atánang upamanka tvá, na hanej ja, na ji. Všichni se třesou před holí, všem je život milí. je ostatní k sobě, nechť nikdo nezabíjí, ani k tomu nenavádí. Verš 131 Suk kámány bůtány, Jodandy na vyhing attano Atano sukhami sáno, Pečaso na labhaty sukham. Bytostem toužícím poštěstí, kdo holí ubližuje, sám hledá štěstí, po smrti nezíská štěstí. Verš 132. Jo Dandejna na Hsaty. Attano suchamy sáno 5 časo labhaty suhamm. Bytostem toužícím poštěstí, kdo holí neubližuje. Sám hleda je štěstí po smrti získá štěstí. Verš 133. Má voče bharusang kanči vutta pati vadejutang, dukka hisaram bhakatha pati danda Nehovoř hrubě k nikomu, nebo ti stejnými slovy odpoví, v skutku strastná je vznětlivá řeč, tato hůl tě zpětně udeří. Verš 134 Sači nýri si atá nang kangso upahato jathá i sapat to si nipána, sáram bhóty na výčaty. Budeš-li sám stichlý, jako puklý gong, dosáhli si odpoutání a vznětlivost, již u tebe není k nalezení. Verš 135. Jatá dan déna gavo pálo, gávo pa pá žety go čarang, evang čará čama čuče, a pa pá páninang. Jako pastýř holí dobytek vyhání na pastvu, tak stáří a smrt život vyhánějí z živých bytostí. Verš 136 Atha kamány karang bálo na budžhati Se hi kamé dho, dho vata pati. Když vykonává zlé činy, pošetilec nechápe, co dělá. Vlastními činy bude hlupák, trízněn, jako by jej pálil oheň. Verš 137 Jó dan déna adan désu apadu týsu dusati dasanne manjata kipameva kdo ozbrojený neozbrojeným, neskaženým bytostem ubližuje, do některé z těchto deseti situací rychle se dostane. Verš 138 Vedanang paru sang džáning sarí rasa Garukang vápi a bádhang či taky panče pápuny. Kruty a zničující bolesti, tělesné zranění, těžké onemocnění či pomatenost mysli ho stihnou. Verš 139 Ráže tova upasakang, abhaka nanče darunang nang, parika janče bhoga bhangurang, potíže od vládce, strašné pomluvy, oddělení od příbuzných či pozbytí majetku. Verš 140: Athavasa agarány dahati pávako, sa sabheda dupaňo, Nirajang sopa pajjati Nebo jeho domy spálí plameny ohně, či se po rozpadu těla takový nemoudrý člověk znovu zrodí v Pekle. Verš sto čtyřicet jedna. Nanaga na panka na Saká Thandila Sájí Kává. Rajo jalang Ukkutika So dhen mačang a na Ani nahota, ani spletené vlasy, ani bláto, ani odmítání jídla, ani spaní na holé zemi, ani prach a špína, ani dřepění na patách neočistí smrtelníka, který nepřekonal své pochybnosti. Verš 142 Alankato čepi samangčarejya santo danto niyato brahmačári sabbi subhute su nidhaja dandang so brahmano so samano sabhiku. Kdo se třeba obléká zdobně, avšak má klidné chování, je mírný, skrocený, má jistotu, vede čistý život a vůči všem živým bytostem odložil hůl. Ten je v skutku bráhmanem a s mnichem. Verš 143 HIRÍ dho ho PURISO koči LÓKASMI VIDŠATI YO jo DANG APA ASO BHADRÓ KASÁMIVA Člověk jenž má stud před špatným jednáním. Kdo takový je k nalezení ve světě? Kdo chápe, co je to hanba? jako ušlechtilý kůň, ovládaný byčem. Verš 144. Aso, jata bhadro kasani vito, áta pino sangvegino bhavata, sadha jasílena čavíri jenača, sama dhamma viniča, jenača. Sampan navidža čaraná patisata, jahi satha Jako ušlechtilý kůň dotčený byčem, buďte horlivý a obdaření pocitem naléhavosti, důvěrou, ctností a energií, soustředěním a zkoumáním dhammy. Obdaření věděním, správným jednáním a uvědoměním opustte toto nemalé utrpení. Verš 145 Udkaň hy na janty netiká, usuká na majanty ty na majanty tak čeká, at Vodu rozvádějí zavlažovači, šípaři obrábějí ostří, dřevo obrábějí tesaři, sami sebe krotí ti, kdo se správně ovládají. Z jazyka pály přeložili pan Štěpán Chromovský